Коропаш тухнув під бік кудрявий, і знову настала невимовна тиша, коли можна навіть почути шепіт зірок. Шосте квітня. Уранці чули гуркіт автомашин. Шосе недалеко. Туди ведуть грунтові дороги з телефонними лініями. Дороги зв'язують хутори з головною магістралью краю Ризьким шосе. На хуторах валують собаки. Вирішили тут отаберитись, а за годину Кудрявий і я заснували спостережний пункт. 12 квітня Харчів нема, з нетерпінням чекаємо вечора. Ляжемо в барлозі і дивимось на небо. Вітер гонить хмари. Захід сонця не віщує нічого втішного. «Поглянь, он де одна, друга», – вигукнув короб, показавши рукою на небо. «Ну і ну!» – вигукує, мов Іван Кодурник, якого заставили порахувати на небі зорі. «Шість тисяч», – сказав я. Але зараз не більше десяти зірок. Діла нікудишні. Орел ще відшукав кілька зірок, сказавши, «Чого ж ви, окаянні, не з'являєтесь? Буде зірок багато, прилетить літак, скине вантаж, матимемо що їсти, тому кожен з надією дивиться на небо. Зірок уже безліч». Біжимо на вирубку, затиснуто кількома пагорбами. Десь далеко на сході ледве чутно лунають гарматні постріли. Хотілося, щоб там був фронт. Та канонади з передової сюди не чути, то стріляли німецькі зенітки. До нас летить? Чи не до нас? Спалахували метеорити, полишаючи вогняні сліди. Сіріус уже пройшов свій шлях і сховався за пагорб, порослий високим лісом. Обрубаний шматок вищербленого місяця повис навпроти. Світліший схід, знову на хуторах валують собаки. Може, до хутора підійшли невідомі люди. У цих місцях від собачого гавкання далеко не зайдеш. Ліси тут обжиті, всюди дороги. Рівні, з табличками просіки через кожні 500 метрів Ранок З аеродромної площадки ми повернулися ні з чим 14 квітня Троє наших ходили на хутір Принесли хлібину, трохи борошна, картоплі Хазяїн розповідав, що з їхньої волості Німці будуть забирати людей на роботи від Псковського озера до Гулбини фашистське командування хоче викопати протитанкові рови, окопи, поставити вогневі точки і усю цю смугу обснувати колючим дротом. Що це? Друга лінія на захід від «Пантери»? Кудрявий склав телеграму, а я передав у центр». Про всяк випадок нехай знають і сповістять про це тим групам, які працюють поближче до цієї нової смуги. З нашого намету добре чути гуркіт машин на шосе. Їмо товчену картоплю, а на вечерю зварили борошна. Та настав обід, коли хлопці облизали ложки. «Нема чого варити!» Відомості про спорудження нової оборонної лінії, яка починається від берега Чуцького озера через Ризьке шосе до Голбини, підтвердив і полонений вольтфебель, котрий назвав ту лінію Мар'янбургом. 16 квітня Увечері Сергій Юхан я Пішли лісовою дорогою, яка й вивела нас до сірого будинку. Біля будинку хліви, колодязь. На підступах до хутора командир примітив три пагорби, підійшли ближче.